Hej allesammans och hjärtligt välkomna till Carleos julkalender Idag är det den 4 december och således öppnar vi lucka nummer fyra Carleos heter vi och jag heter Leo Det är som är Carlos och jag hoppas att det har kommit snö Vi hoppas det Har ni inte snö så hoppas vi att vi kan bjuda på lite underhållning istället för bakom lucka nummer fyra har vi när Leo intervjuade Björn Ronald Precis Det här var 2008 Och Björn Ronnelid var Som man ofta är i ropet kan man säga ofta med på, på tv Debattprogram och han hade släppt böcker och ja, En, en akändis kan man säga Alla visste vem han var Det vet väl alla nu också kanske Och jag pluggade i Jönköping under den här tiden Vi pratade ofta om Björn Ronnelid Och jag och en kompis som heter Joel Vi, vi tyckte väldigt mycket om honom Och vi tycker väldigt mycket om honom och sen så såg vi en dag att han skulle uppträda, eller framträda eller vad man kallade det, på, på Högskolan i Jönköpings eh, skolbibliotek. Eh, och det tyckte vi var kul, såklart. Och eh, till historien hör att jag sysslade med studentradio på den här tiden. Och jag och min kompis Joel hade precis startat ett lunchprogram som hette lunchmus med älsklingen. Eh, namnet kom från en, en annan klasskamrat till oss. Hon hade lagt upp ett album på Facebook som hette höstmus med älsklingen. Och så var det kanske 300 bilder på hon och hennes nya kille. Och liksom, ibland kunde det vara fyra bilder i rad som var egentligen exakt samma. Och de löpade dem. Vi tyckte det var skitkul. Så det fick det bli lunchmys och, och det här programmet tvingade vi folk att lyssna på. För att vi hade lyckats chatta oss till att vi det gick ut i högtalarsystemet i skolan. Uh, inte inne på lektionssalarna men i foa så att säga. Live? Ja. Mm. Men i alla fall då så tänkte vi fan, Vi ville ju ha Björn Randlid som gäst Så vi mejlade till honom uh, att vi, Och berättade vilka vi var Och att vi hade ett litet radioprogram Och undrade om han hade möjlighet att komma till vår han nu ändå skulle till högskolan Och uh, vi skrev med mitt Undertecknade bådas namn och skrev med mitt Telefonnummer och sådär Sen fick vi inget svar och vi tänkte uh, Det är inte alls inte konstigt egentligen att han inte ville träffa oss Varför skulle han vilja träffa oss egentligen men kvällen innan han skulle vara där, eller eftermiddagen, så satt jag och höll på med datorn bara. Och så ringde det. Och så var det ett nummer som jag inte kände igen. Eller som jag inte hade inlagt rättare sagt. Och då blev jag jävligt nervös. För jag tänkte, shit, vi, vi gav ju mitt nummer till Björn. Ronald. Och så svarade jag och så hörde jag direkt att det var han. Och jag blev så otroligt nervös. För jag, jag vet inte hur det är med dig när du pratar i telefon. Jag brukar ofta gå fram och tillbaka... Även om jag inte är nervös när jag pratar med någon. Eller ser jag mm. kanske alltid, men jag vet inte. Ja, det gör jag men jävla var jag vank av, han och, och han var jättetrevlig trevlig och sa: Men jag kommer jätte gärna imorgon. Och, men det är lite tajt för han skulle nämligen. Äm, ja, men det var ett visst klockdag han skulle vara på skolbiblioteket. Och innan det skulle han också hinna med en liten intervju med Sveriges Radio. Men innan Sveriges Radio så kunde han träffa oss. Han behövde hjälp med någon som kunde lotsa honom till studion för han hittade ju såklart inte det. Mm. Och det undrar han, men det är löst, vi lite annorlunda kompis. Och så jag på och det var lite samma känsla som jag, när vi pratade i, i första luckan där om när man har varit med om någonting som har lockat fram de här juriska instinkterna. Att det blir, det känns speciellt oh efteråt. Ja men man är helt liksom uppe i varv och lite, så här, lite flamsig och, och så kändes det. Efter att, jag hade ju ändå pratat med Sveriges liksom, kanske... Med, Ja, de mest omtalade Ja jag älskar ju Björn Annelid Hur han det språket och sådär Och jag var inte bra i det samtalet Men skit samma, men jag blev jättenervös i alla fall Och så sprang jag hem till Joel då Vi som skulle inte intervjua Björn dagen efter Och så började vi komma på en massa frågor Och så var vi så nöjda noja och började tänka på tänkefall han inte Ja vi kom på en hel del frågor Och så började vi liksom provintervjua varandra Och, och försökte liksom hur kan man ifrågasätta den här frågan och hur kan man inte svara på den om du förstår. Ja, ja. som om vi skulle intervjua någon som verkligen inte vill dela med sig så jag vet inte varför, vi satte där i alla fall i flera timmar och gjorde det, för vi tänkte att han kanske inte då skulle tycka att våra frågor var bra nog eller någonting, och vi hade aldrig intervjuat någon innan men så, så kom dagen nästa dag och, och vi stod där och höll på och och spela lite musik och, och, och stackade lite och hela programmet fram till när Björn kom handlade bara om att vi var så nervösa för att han skulle komma men så kom han där och fick hjälp av våra kompisar att hitta rätt och vi satte på med någon Bruce Springsteen-låt och gick ut och, och, och mötte honom och han var verkligen enormt trevlig och så frågade han oss om vi ville ha långa eller korta svar och långa, långa, sa vi och sen kom han in i studion och så, och så intervjuade vi honom och han var ju underbart trevlig. Varför skulle han inte, om man säger, köpa våra frågor? Ja, vi förstår inte varför vi tänkte så. Men eh, han pratade på länge och väl och var trevlig och rolig och allting. Och, och sen så... Ja, men så fick skynda sig iväg och, och, och, och så intervjuade eh, Sveriges Radio honom lite. Och sen så framträdde han då. Men jag tyckte det var så himla fint av honom att klämma in oss där. Eh, men just den här också nervositeten av att prata med någon som är så framgångsrik och så stor... Och, Alltså det var en, en, en wow-upplevelse tyckte jag. Ja, bara att möta sin, möta sin idol är jättestort. Ja. Ja. Det var, märkte man ju på de, de förberedelserna <laughs> som, som de gjorde. Sitta och intervjua varandra. Ja. Jag riktigt tänker mig att du pratar skånska också. <laughs> ja, jag hade blivit där <laughs> ja, Jag kan se fan, det är något som verkar verkligen som en, som en livsupplevelse. Ja, det var, nu när jag tänker på det så känner jag lite samma då Men sen vågar <laughs> jag inte lyssna på den där intervjun på... Ja, det var nog i somras, så jag lyssnade på det första gången. Och det var ju tre år sedan. Då. Ja, som hade gått. Men och alltså, och då sitter du sitter då och skakar lite nu. Nej, nej det var ju det var, det var ganska bra, inte Men. Men så det var när jag fick Fick Björn Björnån. Ja. Vem skulle du. Om du fick inte någon. Eller inte giva. Ja, men sitta och snacka med någon. Typ ha till bords på någon mitt, mitt. Jag vet inte vad det skulle vara för minnen. Någon var du börjat sitta och snacka med? Ja, du. Nu, nu nämnde du Springsteen, men jag, jag ja. på att jag skulle väl sitta och, och, och köta med honom just med, med, angående musiken, den image han har. Och det, jag hade börjat sitta med hela det bandet, ja. hela East Street Band. Och bara, och bara köta där har varit jättemånga, men just hö, höra hans liv från honom. Ja. Ja, så det, det är ju det är kul att du nämnde Springsteen. Det hade varit en drömgäst i, i, i vår podcast. Ja, men podcast. Jag, jag tror att han har skrivit på för nästa år. Han har det? <laughs> Nej, det hade, varit, det hade ju verkligen varit drömmen. Ja. Men det, Springsteen skulle vi kanske kunna göra en specialpodcast om någon gång. Vi har, vi har intresse ja, i alla ja. fall. Där har du en stor grönsten, ja. Men ja, du säger, nu, nu har du träffat Ronnelid, en av dina... Stora idoler. Ja, eller jag vet inte, men jag tycker han är härlig. Och ja. Många tycker inte att han är härlig, men jag, jag gillar honom. Ja, ja. jag följer spår. Så du, du börjar honom. Vem, vem, vem, idag, vem skulle du vilja... Nu när du sa Bruce Springsteen så känner jag att jag kan inte säga det, men det har varit jävligt nice. Ja. Nelson Mandela är klushigt, men det skulle varit intressant. Bill Clinton hade ju varit härlig. Och, han det hade nog varit Ja, det var dröm. Det var. ja. Han har varit så jävla skön av tror jag. Sitta och, och, och, och hitta på roliga vitsar om George Bush <laughs> Men han, är, han skulle kunna sitta och liksom hålla hov där flera timmar tror jag, Och berätta historier Åh oh, ja. ja, herregud, historier Och av svenska, svenskar så vet jag, inte. Alltså, jag tycker det skulle vara kul Jag, jag, jag gillar inte kung, eller jag gillar väl inte honom så som person Men jag, jag är ingen royalist, men det skulle vara kul Att intervjua kungen Och, och liksom Få höra hur han förklarar Varför vi ska ha monarki Man får höra andra som tycker om monarkin Förklara varför och det handlar ofta om Tradition och sådana saker ja. Och han då som ju på något sätt är produkten av monarkin Eller står högst upp I monarkin såklart Höra hur han resonerar Han som inte har något val ja, ja. Eller han har ju väldigt bra Han ja, kunna hoppa. Men han, är klar. Okay, ja. han har inget val okay, ja. Men det har aldrig någon frågat honom Om mig det skulle kanske uppfattas som respektlöst men det hade varit kul. Ja. Ja, ja men jag hör vill kanske hör någon förklara den och, och då har sett video på kungen när han det är ju många år sedan när han är ung när han har cigaretter i ja, munnen ja, ja. och ja. sätter sig på. Ja. <hör> Hur det tog sig mot det. <hör> För, först kollade jag egentligen bara på glasögonen <hör> som var i norr ja. men sen såg jag han kollade upp ner upp vad är det? Men han står och röker på någon tillställning och ja. så kommer det fram med en kamera och då vill han dölja på något det känns som att han inte vill att det ska komma fram att han röker nej nej nej han vill ju dölja att han röker ja. Ja, det är ju du självklart ja. <laughs> det är ju kul ja men kungen hade varit kungen ja, kungen hade varit ja. väldigt intressant att intervjua helt klart sen helt vet klart. jag inte det hade varit kul med någon ja, men det finns ju många kända personer som en sån situation till exempel som man känner till om kungen. Kända personer har ju hamnat i, om man säger, droppla situationer. Som vi känner till och var kul. Och, för det är väldigt sällan man, vad ska man säga. Om du är med om någonting som jag förstår är lite, känns jobbigt för dig. Så är det väldigt sällan man sen sätter sig ner och. Men du, vad fan hände här egentligen, verkligen. Men de får gå på någon, nästan vem som helst om något sånt. Pinsamt som har hänt. Väldigt respektlöst. Just därför är kanske kungen. Precis. Det är det första jag kommer på Kungen ja, Så vi har kommit fram till kungen är ett alternativ Kungen, ja precis ja, Och Springsteen Mandela ja, det, finns ju, det finns ju många här Bara man får sätta sig ner Men nu har vi i alla fall fått höra om När, när du fick träffa en En kung Ja, en kung ja. ett sätt Ordets kung kanske ja. Och vi tackar dig för det Mm. Och så ser vi framåt nästa lucka i morgon mm. Vi ses imorgon